Такого губернатор вже не міг стерпіти. «Ви послали тим клятим негідникам на тортузі попередження, щоб вони мали змогу врятуватись? Ось що ви зробили! Ви зловживаєте королівським патентом, який врятував вашу власну шию від зашморгу. Пітер Блад спокійно глянув на полковника. На його обличчі не здригнувся жоден м'яз. «Я хочу нагадати вам, – промовив він, – що мета місії лорда Увейда – Ваші власні апетити ката при цьому не враховуються. Це очистити Карібське море від піратів. Отож, я і вжив найефективніших заходів, щоб успішно завершити цю справу. Звістка про те, що я перейшов на королівську службу, сама по собі вже зробить багато для того, щоб ескадра, якою я досі командував, розбіглась. «Розумію», – без яхидство промовив губернатор. «Ну, а коли цього не станеться?» «В такому разі у вас буде досить часу, щоб обдумати, як зробити краще». Лорд Джуліан вчасно попередив новий вибух гніву Бішопа. «Можливо, – сказав він, – мілорда Сендерланда задовольнить таке вирішення справи». Це були примирливі слова. Керуючись добрими почуттями до блада і розуміючи те важке становище, в якому опинився капітан, його світлість вирішив не відступати від своїх інструкцій. Він по-дружньому простягнув капітанові руку, щоб допомогти йому перебороти нові досить серйозні труднощі, які Блад сам створив, давши бішупу в руки таку зброю проти себе. Та, на жаль, саме від цього молодого вельможі Пітер Блад, засліплений ремнощами, не хотів ніякої допомоги. У всякому разі, відповів він задирливо і з неприхованим глузуванням, це все, на що ви можете розраховувати і що я можу дати вам. Його світлість невдоволено насупився і кілька разів приклав до уст носову хусточку. Мені не зовсім подобається тон, яким ви говорите, а якщо буде точніше, зовсім не подобається. Пробачте, але таки уже я вродився. зухвало відповів Блад. Я сказав те, що думаю і не збираюся перепрошувати за свої слова. Безбарні очі його світлості трохи розширились і якось мляво, повівши бровою, лорд протягнув. О, який же ви нечемний, чоловіче. Я розчарувався у вас, сер. У мене було склалося враження, що ви могли б стати ще джентльменом. Ваша світлість помилилася не тільки в цьому, нестерпів Бішоп. «Ви допустили ще грубішу помилку, видавши йому королівський патент, бо таким чином врятували мерзотника від Шибениці, яку я приготував йому в порт Майте «Маєте рацію, але найбільше з усіх помилок у всій цій справі з патентами», сказав Блад, звертаючись до його світлості. «Була допущена ще тоді, коли цього товстого раба-торговця призначили губернатором Ямайки, а не Катом» для чого він, власне, створений самою природою. «Капітане!» – з докором вигукнув лорд Джуліан. «Клянуся честю, сер, ви переходите всякі межі. Ви...» – але тут Бішоп перебив його. Звівшись нарешті на ноги і давши волю своїй люті, він вибухнув зливою брудної лайки. Капітан Блад теж підвівся і терпеливо чекав, поки буря вщухне. Коли Бішоп замовк... Він спокійно, наче нічого й не сталося, звернувся до лорда Джуліана. – Ваша світлість, ви, здається, збиралися щось сказати? – спитав він з викликом, але чемно. Та лорд Вейт на цей час уже цілком опанував себе, до нього повернулася його звичайна витримка, і він знову був схильний зайняти примирливу позицію. Розсміявшись, він знизав плечима. «Слово честі ми занадто розпалилися», – сказав він. «Та це й не дивно в такому проклятому кліматі. Можливо, полковник Бішоп занадто незговірливий, а ви, сер, занадто гарячий. Я вже висловився від імені лорда Сендерленда, що згоден зачекати наслідки вашого експерименту». «Але людь Бішопа на цей час перейшла всякі межі, і тепер його не стримали б ніякі сили». «Ви що, і справді збираєтесь чекати?» – проривів він. «Що ж, чекайте, а я не збираюсь. В таких справах з вашого дозволу я можу розібратися краще. У всякому разі я беру на себе сміливість діяти на свою відповідальність».